The best music, the funniest shows, this is Club FM. Psst, Buffalo. Good morning, good morning. We've talked the whole night through. Good morning, good morning to you.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 Buongiorno Buongiorno Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëse vini ardhur në klubin e mëmçesit në valët e radios kombëtare Club FM even në ekranin Eklem Plus. Eklem Plus gjithashtu olta duhet të rëshqasim me ndbazën tjetër të zakonshme. Patjetër. Pak nga pak, mirëmëngjesi ty, mirëmëngjesi Jerit, edhe Lorit, edhe Altinit do na bashkohet pak von. Tu në klubin e mëmçesit. Mirë është dhe kjo, ngrije pak, ose ngrije për mua? Ajë, e bërë mjeshtë rë ti. Do mundohem. Tani, uh, bazën e ke shumë mirë, shko nga bërë një kafe. Edhe yeah. hajt e shpejt këtu, po, kafe, nga kafe, azera, ti ka bërë, po. Ti ka bërë jere sotë. Dhe sotë është nga azera. E ke bërë azera sotë? Pam. Pra nda e ndjejt e ndryshim. Mm -hmm nuk faksë si shandiera kohë me të drejtën e një. Bërë ka aty, po mos bëj ka. Jo. Tani e kuptoj, jo në në hatë mund ta kuptosh, edhe pa e Ndryshan pa shjuar, po. Më është është me mirë. Mi më mirë. Miqjësi që gjithë mm. themi të keni ardhur në programin e për ditën e sotme me miqdashur jemi këtu për rreth 3 orë, se do thotë po. 3 orë. Fiks, 7:00-10:00, rreth 3 orë bie. Rreth 3 orë fiks plus minus. Po bra. Ëh <laughs> dhe është martë, por aspekters kur nisme klubin e ngjasedh. Si sot heri, zakonisht. Sot është data pes. Ës data pes po vërtet 5 qershor. Dita duke të bukur. Ës e shkëlqëri. A rajë shi natën apo pashon ëndër sikur ajë një shikë shumë shpejt. Ka rënë shi. Ka rënë uh, jo, ka rënë. Jo, ka rënë jo. Po ka shumë me komshin duke qenë. Kam jo, jo. Ska gjendje kartes, nuk ka si. Nuk jetoj me Çaraman, por uh, <laughs> po tani. Jo, pa vjen me të gjithë çajin. Një moment sakuar. Mirë, mirë, kjo është çfarë i thua vetes vazhdimisht heri, por Për jo, unë isha i binur që i bërë një moment, të me të nësikur rrashim brëm O të të këtë qërë në ndër Basë Sepse edhe në situash atë që mbaj me ndun ishte qëra për një 3 minuta Dhe pas e ishte abie malë dhe sepse gjithë shkak ishte pushuar Pas ka qërë në ndër e lagësht Në ndër e lagësht, oltaj, qëhet tjetër gjë Po gjithësësi Ok Kjo ishte thjesht imaginat shiu Ti si e kalove një? E ta ko va këta? Pasetakova dhe... Si që me le me atë ilat që në dorë, ashtu jam këdhirë dhe sot. Cilin ilat që mi? Jam atë që kësha përruar, për, para se takoj aty. Duket mos mëshim, mos e di ta kujtoj. A dimi koke, bllendja. A dimi koke, po, po kur takova un ty ti ke gëpir. Po pra po. Po tash un s... kisha letrën në tavolinë. Okej, okay, dakor. Se kisha fiksuar këtë. <laughs> Sa ik pa vëmendshëm. Se takova më vonë dhe e mbajmën kur më tha se kanë pirë një ilaç koke. Mhm. Mm po ndërkohë duhet këtë të shkon në ezofagun e saj. E ke përsërisht diçka të thal ezofagun çka quhet? Duke rshkitur. Në fyt, po. Mhm. Kështu që un se pas asnjëherat nuk pati një lidhje midis meje edhe kokrës pilulës që kisha pirë ti është punë. Sa fiksova. Sorry, oj që pastaj më plura, ka komo më keq. Llorë është më mirë. Sa oh. po thoshe që takova bashortin tënd? Oo. Die po. Shhh. S'më tha gjë. Normal që s'taj. Këto gjëra nuk tregojnë olta. <laughs> Gjithsesi. Okej, okay, mirë, e nisim? E nisim. Atëherë kënga e parë për sot miqdashur, shumë e mirë menduar nga Olta, e cila ka marr zvoncoja Eldinin për ca minuta sot në mëngjes. Mundom. Shpresoj t'ia dal. Shpresojm që t'ia dalësh për. T'ia dalë sholta. Hatrin ton të të gjithëve. <laughs> Themi mbas pak, klubi i mjesit. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. You got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body. But when it drops, ooh, I can't take my eyes above it. Moving so phenomenally. You're more like the way we rock it. So don't stop. should when you day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 Qoha tani më është dashur për t'u frymëzuar me Jerin, e cila ka një shprehje çdo mëngjes për ju. Mm -hmm. Dhe mënyrë pasaj kemi dhe Oltën, e cila do të na tregojë se mm -hmm. si do të jetë koha për sot, pra moti me Oltën. Atëherë, shpreha që un gam zëtu për sot është nga shkrimtari yes. italian Alessandro D'Avenia dhe është kjo. Sekreti i lumturisë është i yesh vetvetja. Kaq. Ah, Shkurt, pastër, bukur, sakt. <laughs> Shkurt, pastër, bukur, sakt. Pa gabime e që të reguar shumë mirë Alessandro Daveni jam ishda shurson Në klubin e mëngjesit Me sekretin e lumëturis Sekretin e lumëturis është të jeshë vetvetja a, Bravo i shofë Edhe nëse vetvetja është depresive A të i lori -të, me ndonë shumë lori, sa Lori vetvetja mund ketë shumë Komplikime e rëpasere Por duhet jeshë vetvetja Feqin mm. optimisë këtë Daveni Se duket me, me dy a me këta apostrofe Këtë shumë Kur e ke emrin me apostrof ose mbiemrin, është vërtet optimiz. Da Venia, da Venia. Da Venia. Nuk e ndi mbaj dot me këtë pjesë. Kemi Meat Hat Frashery. Meat Hat, <laughs> Meat <Mid> Hat, po. Kështu që kemi një tëmëm. Ka qenë një top hat, po ajo është apo s'është emër, yeah, jo no. top po, <laughs> një top hat ka qenë soman. Është vërtet. Tashmë se që janë top hat Frashery. Shumë më thera pun, domethënë nga Meat Hat Frashery, por. Nëse janë disa kështu. Falem deri tjeri, ja ku t'i qbat me një tashur nga Alessandro Davenja i që t'jeshi lumëtur duhet t'jesht vet vetë vetëja. Mm -hmm. Ose më sakë si na, që ka thënë aji që t'jeshi lumëtur duhet t'jesht vet vetë vetëja. E bravo, e bravo, plenir. e gratis. Me steso, e uve. <laughs> e dhe njëherë të lutëm, jëheri. Prape? Dhe më dhe njëherë. E dhe njëherë. <laughs> e s'po më bënë refresh. <laughs> Sekreti i lumëturis është i esht vetë vetëja. Jam baroj, olta, qatë tove <laughs> të. <'opet laughs> Faleminderit ieri, <gjellat> faleminderit <gjellat> edhe Olta për motin. Ishte shumë sakt. 23 gradësh në këtë moment, e 30 uh, uh. do jetë maksimale për sot dhe nuk. Okej, okay, faleminderit. Ku e mirë pra? 23 <gjellat> gradë në këtë moment, ç'un goca është uh, diell. Diell gjithandej. <gjellat> hm. Çto jero? Dje tha shaka ndodhur. Çfarë <gjellat> kishte ndodhur? Kur uh, kur çau uh, televizorin uh, Dark në Ësht qita, domethënë kështu. Ëm. Mm. Në një dietë ishte vetëm ja, vetëm ja kur mund të ulesha. Që mund disasa, Por, uh, të ishte domethënë situash e imja. Mbrym, sepse kështu vajte punë dhe punët ishin gjata, ja. Olta e disi asaj ankohej mirë pasera. Po, po. Por, kishita koha tip, akoma di. Ne e bërem me dhimbje këtu. Ha, më paf, më paf. Jo me pse, jo nga un. Nga un. E kishte nga një tjetër para. E kishte, e kishte pas nga emisioni i mëjesit, po jo nga un. Jo, për përthosha, e dje nga ora djetë u ullë, e dje dhe thash hajë se përshikojmë po në qa ka fevziu sot mm. Nëse, sepse tema më interesantë të fevziu do kështë e qënë qëar të të bëj fevziu, e vëvdojnë? Dhe në fakt? Në fakt, fevziu së doli Qëpar të? Ishte përshin dhe uh, Popra, sepse ishte finalja e... Um, e Peter Pan Êshtë një mision pravë. që ka filluar, dhe... Quet... Mbaro e pram, baro e mbron, Peter Pan Okej, do më dhe në që kam në kurthin e, po. uh -huh. e Peter Panit po në kurthin e Peter Panit Ço isë interesant, ishte interesant, dje pash. Ai ishte ftuar pak Ermal Meti. Thashun, thash, thash kanë ndodhur në një krizë ande ke vërsysh, skadal Veziu fare. Uthon janë. E pyetën i Çi Ermalin në... sa të dashura ke pasur dhe i ke pas italiane apo shqiptare? Nëse i ka pasur italiane apo shqiptare Ermali. Ai i thogoj, e para ishte italiane, e dyta italiane, e treta italiane, pastaj dy shqiptare. Dy çifttare bashkë. Jo, jo. Apo rrest. Rrest, rrest. Se kush e, e tregon? I tregon e para, e dyta, e treta, edhe dy çifttare. E unë nuk thashë mos kusht e di. E tash. Ne jemi dy shqiptarë. Jo, tre jbi. Me gjithë malin, po. Normal. Ë, uh, po gjithsesi. Po kto janë pyetit që bëjmë fëmijët, po. Po, bra. Fiks. Pse ti mendon që u sugjerojnë të rriturit byrëdorë? Ne jam të dashur, të dhajte të sqarojë atë. Po. <laughs> E, diqova edhe dikoj që ishte ankuar për programin, po themi në fjallë Peter mm. Panin, Parac Akorsh, ku, kush ishte? Profesor Kristo kam përsi vinon Pa, ishte Gjigandi Ejon Kristo, pa Sepse njëra nga pjytit që kishte bërë, kishte pasur të bënde diqka me, prap me, do me thonë, me leket Pa Edhe me, a sa të me... dashura ke, a ke të rathuar në e grun E sa i ke për guar përnëtarët, një pjyti e këshu mm. Qështi e lekesh Kjo është do më thënë shu, a heth t'i lek në klube nate, do më thënë... Për tështë mm -hmm. po, wow. po do më thënë që fmitë, sepse fmitë e sotë do më thënë në gjërat nga më të shudishmë, po duhet t'ua skriptoshë si shduhet, se po vazhduan me skenaristë, kam përshybir unë sezonin tjetër, fmitë do bëjmë pytja që si e përqenë kokainën, <laughs> kolumbjane apo dominikane, e ku pëtonë? Ke bërndoj njerë treshe oh my God. me... Me sa meshkëtim me, e kupton sepse ajo pasaj po, po të mori mund të pozihet pasaj. Mund të shkojë shumë thellë me ata. Ose mund t'i jesh ti lësh fëmijët bëjnë pyetje fëmijë. Kjo do të ishte më e mirë në fakt. M'vizato pak diellin, lulën. <laughs> po më thon një vesh. Më thon një vesh. Unë nuk e di pse ata fëmijët do të ishin të interesuar të personazheve që vijnë atje ndonjëherë, me thënë drejtën. Ai njohin të gjithë. Ata janë personazhe të pashifshëm disa prej tyre, edhe sepse do duheshin fëmijët të ishin të interesuar tek Roberta Lia e ka ai për shemb? Po. Nuk e di, domethënë një fëmijë që interesohet për jetën private të Roberta Lis duhet të jetë duke i dalë një një deg nga nga koka. Bash me qershi të mbira kështu si ai Baron i Münchhausen. Mëlumton. Po ti i drejën, sikishtë plumbai. Edhe mori futi një bërtham qershije mm -hmm. tek çifti Bamiran Ball, një vit më vonë tha, më doli një dre për parë ishte rritur dhe një qershi plot me kokrra të kuqe. E vrava dhe atë tha dhe hëngra dhe mish, pastaj edhe fruta mbrapa. <laughs> Shkute këta. Këtë e mba spak klujnë mëgjesit, mirë mëgjesit që të gjitha, mirë se kënë ardhur në program, i zhdashur ju përshëndesim dhe i urajmë i ditë fantastike, edhe pse e martë. A spak tërës, kërë një ish me klujnë mëgjesit. Letë shpresoj mos të jetë tërës. Jo, s'ka se si të jetë tërës. Këtë e mba spak, tani është West që këndonë, kënë nga i quëtë Alane. Oh, letë të qëtë A së pak Shumë e vjetër për e ka zhjetur e olë të asot për në gjësë. E kemi bërë të nuk është keshë. <laughs> Vizion që. Hajtë kujtojmë në gjë. Mirë ngjesh. Mirë ngjesh si 70 mm. pothuajse. Mishë keni ardhur program është klubi i mësuesit që po ndisni. Mirë ngjesh Blendi apo Lori? Ai. Mirë ngjesh ty gjithve. Vak po shikojë diçka të çuditshme. Bëhet fjalë për një vend në Kin që quhet Kingao. Vendësit kanë një mënyrë të çuditshme për të blerë pijen e tyre të preferuar, që është Kingao. Po, në King Kingao. Kingao, ose të dëshkovan në Kingao që është kompleta në qytet. <laughs> Se kind gao dhe kino, kind gao është, në shimi malë dhe kino, aha. Forma për të bler pje në të të preferuar që fkjo birë, apo diçka alkoholike ose jo, nuk është me shisha, o shishe qelë që plastike dhe format që ne jemi mësuar, por e blen me qesa. No, me qese? Me qese? Pa. Pa. Pa. Pa. Po, si, si thëmë mësuar që ditë, është traditë, pikër dishtë të të të vëndin e kje. Hap qesën, ditë po si, më busha i qesën me birë edhe ikën e mërë në shpi. Po, si thë 2 qesë e birë Barës, do pish Barës, si sa do ti Por Nështë Në asë uh, të pjenë 2 qesët Bjetë vetëm 1 qesë e birë për shumë Një shqitës për shumë Që kanë marrë një intervij Se ka imërin Vangë Zhitaj uh, I cili shetë birë Dhe njerë gjithë shkojnë aty Me qesët e tyre Për të blerë birë Thot që është mënyra më praktike Dhe është shume lehtë Pra, nuk e nevoj që të marrë shumë enë, por nëse ti do një sasi të konsideruash me birë, atërë e mi afton të i marrë shme qesa. Mu të marrë shë dy, tre qese, sa du duash dhe i kemë kolaj, për të mbajtur ato dhe për të cuar në destinacion. Ajo që, që ato për po thonë zakonisht, ose praktikisht është që një sojës i qëti për të orshishen, apo bidonin, apo që ardo që of tjetër që ti... Me bir, dhe nuk është se konsumohen nga qesja jë, or, nuk konsumohen Dhe nuk është se konsumohen nga qesja Dhe është të në forma për t'i transportuar Pra nëse pa. shko në dyqanë dhe blenë birë Munda marrë është me qese, shko në shpi Përsa i hedhë në enë për kace Dhe mund t'a konsumohen nga qesja Përta një po marrëve që në këtë vend në kin Me sa duket bira konsumohet në, në mas Dhe më dhe në shumë, shumë për, për habur është situash kërë qyteti birës mm -hmm. Në kin. Po, e vërtetë është. Është të Shlaçi sh apo është Laçi? Kush është kjo qytet i birrës në Shqipëri? <laughs> oh. Peja, ose Korça, ose ku diun se çfarë, doon Oh, o, ja, më sigurisht, ne e have, gjith janë, gjithë bëjmë. Bir. Në 30 vjetët e fundit, po shohet që birra tiroshohet birr të shumë dhe ka 30 vjet që konsumohet pikërisht apo blihet pikërisht me qeshe. Nuk dihet arsye se si ka nisur gjitha kjo, kush e ka nisur, por ka 30 vjet që është si traditë hmm. dhe vazhdon të jetë edhe sot kësaj dite. Deri mund të duket si një kohë shumë e largët, por unë mbaj mend dikur për shkakun që puntor në ëh, na kombinatin e autotraktorëve këtu në krye qytet. Po. Për shkak se punonin mes <coughs> helmeve, ku duhet të thonë se çfarë, mm. domethënë gjeracish atje, u takonte që të pinin edhe qumësht, sepse thonin se qumështi ishte mirë për të të pastrimin e mm -hmm. mushkrive dhe gjitha këtyre gjërave tjera. Por për shkak se atëherë qumështi ishte i vështirë për tu gjetur, kur flas për vitet 80, po. Këta çfarë bënin ishte që mbushnin plastmas me qumësht A e diçonin shtëpë të kalamajit. Oh. Që të pinin kalamajin. Kjo është ideja. Me qese. Un herë e parë që e dëgjoj. Më vjen dëgjove pra këtu në Shqiprinë tonë, në kryqshitetin Tiranë, qumësh me qese, nga puna në shit. Te mbi pas pa qymin e mëqesit. Prap spinin qumësh ato. Pëpinë. Jo, e pinin shit. E pinin shit. Ja. Është Armin van Buuren tani më zgjua, është që vjen me Sex Love and Water. Kjo është e lezetshme. Mm -mm. Dikush më të takë për edhijoj këtë tipin që gëndonë, të Conrad Sewell, mduket krejtë si Michael Jackson, të ashtu është ka qërrejtë zetëm që është bjëndë, të jemi mba së pak. Jive më së keni ardhur në klubin e mëngjesit me dashuri. Ju përshëndesim dhe ju urojmë një ditë fantastike. Shtatë deri në 26 minuta këto momente un janë blerë këtu bashkëngjeri. Mirëmëngjes. Kemi me ne Oltën dhe Lorin, çdo mëngjes me ju nga ora 7 deri në orën 10. Alda le të bëjmë një pyetje nga aktualiteti tani dhe fillojmë të japim çadhurata për njerëzit që duan që të luajnë. Bëj e bëja. Ë që duan të fitojnë gjithashtu duratat në klubin e mëngjesit. Kemi miqdashur bileta për në Cineplex për të dhe nësot në më gjesë, durata pasaj nga Precioza, nga Spitali Amerikan, etjerë, etjerë, etjerë, nga një mori gjërash. Njëra, <coughs> njëra nga... Njëra nga njëra që ka bërë buj në të gjithë botën, edhe pse në fakt nuk është në të dhij, po themi e një rëndësie të veçant, mm -hmm. është një djallosh i cili dëshmitarë në skenën e një aksidenti Metren. A po e pazh. Ka bër një selfi. Hmm. Pyetja është në cilin vend të botës ka ndodhur kjo? Çudi e mrekullueshme. Ku uh, par gruan e shtrirë tek binarët, që po merr ndihmën e parme thën drejtum. Ky zotri, Iliri, ka vendosur që të bëjë një <laughs> foto ku të duket të edhe Të duket edhe viktima në së fondë, si tu është. Po, u arrestuam, po, si duket personet? U arrestua e tjerë e tjerë, po tashin unë nuk e di, nuk e kam tjekur historinë me kashë... Po, përqa u arrestuam? Këj përse bëri selfie? Po, në atë të momen të më thëmë për nuk e di... Po, përqa e të shka tjetë, për shumë mund që është ka dhe një foto të, të momentit, jeri... Mm -hmm. um, e cila, të regon që, ndërshëta kjo për bënde selfie, dikus tjetëri ka bër foto këti, apo jo? Po ky arrestohet ky tjetri? Sepse ky vetëm që s'ka bër selfie, po te ky foto ka bër. Po ai ka bër. Donga thash, për ta pasur si fakt, për ta besuar. Nuk e di. Për ta pasur si fakt ç'i çfar? Unë e di, tutoj policia, edhe ndoshta duhet një fakt që ai po bënte selfie pikërisht në atë moment. Nuk do të bësh selfie Validoj. nuk është krim, e <laughs> ke përsyesh? Po, të bësh. Kjo gjë, pra, mirë. Mos e kam dëgjur, sapo ka kry, sapo ka pasur një aksident, nuk është aq e hija më besoj. Jo, por mund të thot që un thjesht po bëja një foto për veten time. Loria e treguam dot? Po. Ja te kushatin në të majt, A, duke bërë selfi, ndërkohë që gruaja është e shtrirë tek shina. Po mirë, më gruaja ndimën e parë për më. Un më them ky fotografi që ka bërë këtë foto që shohim ne. Pa. Pa, nduar, aj, po. Selfie, po ky s'duhet arrestuar ky? Sepse edhe ky domethën ka menduar, hy, ai po bën selfi, put. Bëu një foto thot ai që e tregon atë duke bërë selfi. Dhe kjo foto dëmë bëtë me famës me se selfie vetë. Se të të tregojës e të shfarë legjeni është ai. Po nërgë kjojës është duke dëmë në endim. Kjo fotografia i dytë po thëmë. E dhe kjojë duke shkërë por është. Ciljës në dryshimi. Fotoja e këtë i mendojë në shërë dhe më revoltua se. Po pra. Në fakt s'ka asnjë ndryshim se të gjithë e kanë mundin të bëjnë foto, video dhe jo të japin ndihmën dikujt që ka nevojë. Jo, janë disa burrat atje. Po flasim edhe... për pjesën tjetër, jo për atë. Po pra, edhe ti rrish mbi kokë, domethënë uh, viktimës. Sa sa e ka kaluar treni mbi kokë. Mendoj hash mjafto. Po pra, ka mbaruar punë. Po. Pyetja para për ju është në cilin vend botës ka ndodhur kjo çudizë 069 20 70 222 22, 069 20 70 222 ku djaloshi bën një selfie ndërsa Shesësi e bendima e pari një viktime të një akcidenti me tren Në shkruani e emrin e vendit edhe drgoni në 062722 është të thjeshtë dhe i pari do të fitohi 2 biletat për të shkuar njësirepleks të premten Në të një kemi interprerët të shkurtër publicitare në anën tjetërës të së cilës Do të këndoj Paloma Faith I kemi njërët, të tregojmë këndër e ditës për shështë Kjo është kënda e ditës në klubin e mëngjesit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 në orës 7 dhe 10 në klubin e mëmëjesit në club fem në 104 Më gjësi që të qitëve ashtora dhe një 7.30 e... 1 sekund, 2 sekund, 3 sekund... Shka, shka. 2 e 39. Je. Yeah. Okej. Okay. E tham fix në ko. 7.39 minuta, mi shdashur në këto momente. Jeni me kryubire më gjësit me balet e Radio Skrave FM në 100.4 dhe frekuensa tjera. E gjitha shtu në ekranin e Klam Plus. Shum gjësme u nga 7.90. Nërko. Mm -hmm. Gjeri. Në thujaj. është përqyqëja në sakt është Italia. Mm -hmm. Lidhe me... Këtë fotom ishtë dashur e cila ishte një selfie e shkrepur të këbinarët e një treni ku një grua ishte përplasur dhe përmerë të ndimën e parë ndërsa një djallosh ishte duke bërë një foto cilë në vonë e kështë postuar edhe në rritet sociale, njëri nga dëshpitarët në një gjarë atje që loj që ishte një reporter, reporter. që ka bërë këtë mm. foto që shojmë ne ku duke të djalli duke bërë selfie me viktimen a uh, është si pomsonim nga lajmi, pra këta e kanë ndaluar edhe i kanë kërkuar që ta heqë nga rrjetet sociale. Mm -hmm. Ta largojë foton nga rrjetet sociale. Megjithatë kjo foto është duke bërë xherne votë, shpresojmë viktima të jetë mirë. Le të shpresojmë që po. Se ky selfie duket, domethënë se sa sa mendka. Ndërkohë, Orgesi Olita. fitues 5-3-0 e baro numri, fiton dy bileta për në Cineplex. Bravo Tund. Pra Orgesi ishte i pari që solli me të apo pa të? Orgesi. Orgesi. Mm -hmm. Pa të. Pa të. Ishte i parmi me përgjigjen e saktë. Bravo. Bravo. Tani kemi anagramën më të dhashuar. Kemë gati këtu në klubin e mëmësit për ditën e sotme. Anagrama si çdo mëmës është një loj ku ju jeni të mirëpritur që të shpalosni dhundtin tuaj të, të ja ku më erdhi ieri Strolapsin e padganti të rregullimit të një fialet të shkaturur. Anagrama në klubin e mëngjesit Anagrama për sot është uh, Riri Tsunami Riri Tsunami Riri Tsunami Tsunami Tsunami Na na na la la <laughs> <I nemoh>. la <laughs> Na na na ha thymi Riri Riri bra Riri, co name, mi shtazhë R-I-R-I-C-O-N-A-M-E Riri, co name është si tsunami pak mm -hmm. Riri është si Rihana mm -hmm. Riri, co name 06-2722 06-2722 Deu, deu, deu Eo Kami <laughs> Gjella, eh, riazh, shikoj kthej shikoj andi, e bën më shumë, pastaj shikoj më shumë. Pense pa mundi din fjalë të çuditshme. Prandaj shikoj ndonjë gjë të çuditshme. Ne thonë një fjalë të çuditshme që të doli. Ja sekreti ato. Riri Tsuname, është anagrama, duhet ta zgjidhim ish dalloj çfarë fitojnë Olta. Do të fitojnë ç'o t'japim ne sot. Një kontroll të plot mjekësor nga spitali. Bravo, kjo ishte. Wow, Olta. Bravo, bravo. Një kontroll i plot mjekësor nga Spitali Amerikan, prandaj që di do dii parë me përgjigjen e saktë. Ti kontrolloj zemrën dëgjues. Është një zemër shumë e bardhë. Ma e bardhë se ila? Ëh, mm, keni një zemër shumë të bardhë zonjë. <laughs> e gamë lo në spital. Po. S'e mora më vetë. Ricenamme, nëse zgjini ju pra do fitoni kontrollin e plot mjekësor në Spitalin Amerikan. Tanë dërgohemi për përgjigjet tuaja sakta. Po duhet i rivendosni këto gërmat formoni një fjalë që ka kuptim gjuhën shqipe. Edhe na e çoni ashtu. 0629722 Në kështë e nësot e me duke shiuar Nesë kafe mm -hmm. Azera, që është Pa gluten është pa gluten dhe arabike. 100% arabike mm -hmm. Dhe ka një shier shumë Me dhëndrejtë Me dhëndrejtë Kure piktë është <coughs> Nështë sonë Alla, Alla <hëshë>, është e mirë është e mirë është e mirë E dhe Arabike pa. Arabike Kjo më përqenë Kam më pa kafein Së të tjerat. Ah, vërtet e ke. Mhm. Çun shije nuk kuptohet, se shijen e ka të plotë, ka. Është kremoze, aromatike, ka kalitete të mira, po është si një. Është ka një shije të bukur. Si një arabë e bukur. Po, fikse. Mëcion afëla tek arabët. Mhm. Gjithsesi, nuk e dinë anina se kjo përdoret në Arabi me akull apo në Arabi e pin kafën vetëm të nxehtë. S'kam qenë ndonjëherë me thën drejtëm, e dua që të shkoj. Por këmë të bëjtë me akull, sepse përta po të, mm -hmm. të razosh me dy kokra akull në një, po themi, got me uj, mundesh që të përfitosh një kafe kremose tëftot, përse që qërë mund të ishtosh se, sa të duash. Por është Nescafe A Zera, mishdashur kur të kërkoni, një uh, produkt premium nga Nescafe, për kafe në espresso, të shkurëtër të vogël, mm -hmm. e të shkëllqyër, nëse e doni të nëzete të zakonqëm, Ordet e për kafen verore me akull. Shpalos baristin që fshihet brenda teje. Pëlqen këtë. <laughs> Shpalos baristin çash kë? Ku i zonë këtë? Slogani, Slogan. tek slogani. Ordet e ke? Pa. Shpalos. Mhm. Mm baristin, po pse baristi çfarë është i palosur? <laughs> jo, jo, baristesh personin që na bën kafe zakonisht. Jo Zierrsh baristin <laughs> që është brenda teje, vanc, bon, ai aty dregoje. Po. Bon. Oke, okay, atëherë. Sot gjë nis me një Nescafe. Super. Faleminderit, Thierry. Faleminderit, Olga. A jeri sepse ka bërë sot kafeën. Kam shpallosur baristin. Kam shpallosur bariste në brënda saj. E cila duket pak e pirë. <laughs> jo, pak me grip, po. Njëtje efekt dhe është. Nuk i kaloj kësa. <laughs> e, ka ja, ka, ka, e ka që, që dhëti f, dhëtik po. dhëtik. e ka që, e ka që, po. E pëse, vërtetem? Më nuk, nuk marë përsi për, si për të them këtë, po. Se dhja që që nga edhe shërrues uh, gripi. Kafe a zera, nëse jeni me grip. Bëhenit në ngratë. Nëse ke një vabë, bëjën një tëftatës. Uh, shumë mirë, shumë mirë. Tani, uh, duan përqishët e sakta për këtë. Përpishu një pak për ata në gramën mishdashur. Po shikoja një këng të re, nga Maroon 5. A tini qënë qëhet? Jo. Këngërë? Po. Po në thua njërë, së mësështë dhe vjetë. Girls Like You. Qëhet kjo? Jo, e rekshë. Oh, jo, e shëngatë, e munë. Un jam në në majore të klasifikimeve. <laughs> Çfarë kujton ti? Kënga është me këto fjalë. A do të dëgjosh këto fjalët? Po. Spend 24 hours, I need more hours with you. You spend the weekend getting even. Ooh, ooh, ooh. We spend the late nights making things right between us. But now it's all good, baby. Roll that back with baby and play me close. Përsa e like girls, like like girls Like You Si e ka jemër në kërë? Girls Like You Adam Levine Adam Levine Mi qdaqër bashkë me Cardi B Po së qëkosh video në kësaj këngë Ishe shumë interesantë Dhe sepse një numër shumë i madhë Vajza shumë të njohra Janë bërë pjese Janë bërë pjese e videos E videos Po, po, po, po. Ja ku e kenë i zojnë zotri Kjo është nga Maroon 5 Qëhet Girls Like You Bashkë me Cardi B Making things right between us But now it's all good, babe What I thought would be That they'd be close Cause girls like you Run around with guys like me Do sundown when I come through I need a girl like you, yeah, yeah Girls like you Love a fun and hear me do what I want When I come through I need a girl like you, yeah, yeah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 Se keni ardhur në klubin e mëmjesit miqdashur ju përshëndesim që të gjithëve. Iram loving nga Iram 5 girls like you. Mm, Okej, shumë bukur, yeah, yeah, yeah, yeah. e bukur vërtet. Je je je. Ja të gjithë grat këtu. Je je je. I need girl mm, like you. Je yeah, je. Yeah. Mirëmëngjesit që të gjithëve, mirëngjesin e ardhur në klubin e mëmjesit. Mirëmëngjes. Shkëlqyshëm është uh, koha tani për të lidhur edhe me Eldin i cili do të na informojë mbi situatën e trafikut në qytet Miqdashur. Edheni që Eldi merrolli me numerin e telefonit 23. 5-5-5-5-5-5-5 është të këmbëtuaja me inë taksi sa her që të keni neboj. Jo, se thua përsoj se nuk të promovoj uh, shërbimin taksi. Sëmte të të të të të të të të shërbimi. Jo vetëm që ti e thua gjithëman shumë i e dhe është e të të të po më përqeshë u fjadën shërbimin me i mirë në tiran shërbim taksik. E meritan e këtë. Për tua shërbimin me i mirë në tiran dothët që në uniam i privilegjuar. Mhm. Mm I privilegjuari et, privilegjuari anë dashje i bin makinën tande sepse është privilegjt të ecësh rrugëve me një privilegjuar. Atëherë, i sigurt. Pam tregov pak sër situata në trafik në këto momente problemin e kimis situata zgjitur në fakt edhe dita djeshme shikimin javë ka shumë probleme kur qyteti por edhe dita sot ne ka vështirësuar me dy aksese kryesorë të bllokuara mm -hmm. si fundi autostradës drejtë në sigana segmend i rrugës Durrës por ka edhe pak trafik në të dal duke u hutuar nga rruga drita në anca drejt krezës Kanzës por mendoj ka situata me flukse të rënduar trafiku dhe edhe e bllokuar rruga Elbasanit aks i tjetër kryesor problematike fillova gjithmonë me këto aks problematike rrugë Elbasanit, in generar problematiki blokuar nga liceo artistik levizja drejt kruzimit me UNAD-ës është shumë problematike shvidime në UNAD-ës janë shumë pozitive të pak dhe që ka tita djeshme dhe mendojmë që gjatë gjithë kësa kohet pozitive e janë gjithë levizit në UNAD-ës aktiviteti i shkollor mbaroi dhe gjithë pjesa e Unazit si përmen rruga Bardhi qarkullon pa trafik, skaj deri Xhaigo dhe bulevardi Zogtar, por edhe pjesa poshme duhet të ugruetur me Ahmet Jolli sa drejt Fakultetit të Inxhinierisë, i cili qarkullon pa trafik, pa përjashtuar dhe bulevardin Gjeshfisha dhe bulevardin Bayram Turri të dy krahate Unazit paralel, kanë mbarë vetëm normale trafiku zonat e Tiranës së Re, i stacionuar tek Sheshi Wilson edhe këtu mos funksionimi shkollave i ka dhënë njerëz zakonisht krymëri i Tiranës së Re nuk e është ende këtu situata e trafikut por janë gjithmonë pas orës 12. Po momentin të shora ka të shkurrit, a dy frajë, sami frajë dhe Suleman Delvina kanë mbavantje normale drejt Unaz dhe drejt bulevardit të Shën Rekombit, lëvizin pa trafik. Faleminderit. Faleminderit. Dilembay, merrolim ishashun klubin e mëqyesit me situatën e trafikut në krye të qytetit në këtë moment ndërkohë apo afron 7:20, më falni, 53 minuta. Ndërkohë Olga, kishim një fitues? Po, kisha. Atëre. Duhet ta japim tani emrin e aty fituesi nëse e kemi në klubin e mëngjesit. E bëjmë një pyetje tjetër të të pastaj nga aktualiteti nëse do. Afrika e Jugut. Afrika e Jugut. Apo Cape Town. Unë se bëjmë një pyetje, kam të drejtën. A kishim bërë një pyetje? Se tham janë përgjigjur. Hmm. Po natyrisht. Jo, ngjara ishte në Itali në veriore. Nuk kishim bërë atëtham. Ja. Ah, okay. Këtë e kemi dhënë atë. Pra, atem. mendova që bëjmë një pyetje tjetër. Atëre, umeresha me gjërat po e, e, e mia. <laughs> Uh, Oke, okay, le tash shkpusim pak oltën se duhet pak një frymë marrje sa të shkputet nga gjërat e këtu. Ka qenë më, kështu me vërtetë zën. S'ka problem. Riri Coname mi ish dashur është anagrami për ditën e sotme. Riri Coname 0692070222 06920 70 222. 067 222, 067 222. 7, 22. Edhe kjo duhet arkivuar se është shumë e bukur si. Lori, tasazh ze dje, ato e vendosun un. Po, jo, vërsieri. <laughs> dhe jeni nuk i ka vlerësuar këtë, me të ndryshish, do të shumë dinere ta. Të gjitha, edhe ato që juve nuk ju duhet. Po vërtetë. Okej. Si bën ti ruan? Po këto rruaj ti gjithë. Përgjigjet janë shkruar brapa. Në ja, ja. botë nga fillimi domethënë. Na fillimi Lori. Mund ta bëni një pastë blendje. Nisë pastë nga drejt cima ne grama ndër vite. Okej, dgjom. I Keti, hapi Markiva. Hadi <laughs> digjemin pastaj. Le të bëjmë një pyetje tjetër para, meqenëse kemi pyetje, le të bëjmë një pyetje dhe largohemi shpejt shpejt në drejtim të Paqitut. Paqit. Mm -hmm. Okej. Okay. Zen Sutrin. Në Iran, lideri suprem atje ka thënë se nuk do të epen para presionit nga Shtetet e Bashkuara, madje u ka kërkuar shkencëtarëve iranianë Që të pasurojnë më shumë nga kjo element Nga cilje mm -hmm. 0-6-19-20-7-10-222 Të pasurojnë më shumë nga kjo elementë ju thomi U ka thënë ai Po të kishtë e që okay. në Gjiroka Street as dikur ja, Por është, po, është në Iran pra Ku lideri Supreme, zohen zotrin mm -hmm. U ka kërkuar pra të hanën shkencëtarëve të mos e hapen ai presionit amerikan, por të pasurohen më shumë këtë element. Këtë element. Kthehemi më pas pak në klubin e mëngjesit tani me këngë valle dhe sigla, më shumë. Dhe, dhe publiciteti. Shkojmë në publicitet, por shkojmë me kisha fjalë. At the starting of the week, I summit talk you'll hear them speak. It's only Monday. The negotiations making down, she those leaders start to frown, it's so that can The sorrow never comes until it's too late At this time Yes. Mirë më gjesi që të gjithë dhe përse këri ardur në klubin e më gjesi të ju përshëndesim dhe jurojmë i ditë fantastike Unë jam blendit u bashkë me këtë gotën Jërin, mirë më gjesi Qëhet Jëri, sigurisht kemi këtë qëni këtu Hello, Altin Qëhet Altin Sula, i kemi Olta Rejken Mirë më gjesi ja. Dhe Lorin Terezin gjithashtu Mirë më gjesi Regizorin mjës, mjës. e programit tonë Miqtashur, kishim një anagram cilën e luajmë në orën part, mm -hmm. e partë klubit e më gjesi tani ë dut bravo e saktë ri 5.1 ri jeni në avantazh deri tani ju s'keni asnjë pikë por riri tsoname anagrama jone për sot riri tsoname ti marr 10 pikë direkt ti marr 10 pikë hi ha ti marr me kolda romanciri 738 oh, romanciri më fort dora më fort oj oh, ju lutam më mblini të flas 738 imbaru nëmër Kristi të fiton një kontrol të plot mjekësorë nga spitali Amerikanë. Bravo! Mm, roman Cieri ishte e sakt, riri, të soname, mm -hmm. roman Cieri e gjedëm. Do li rrasësish mm. nga fjallori Gjus Shqivek të në kërubin e mqezit dali se shqotani. Ku i kam të to? <laughs> dred, dred majtës. <laughs> dred majtës i kam, okej. Okay, ti vëndë që kësuzet një sekundë të shumë e gosët, se do vi shumë shpejt. Kujdes, kujdes me ku fjertë. Shi më, më lart, po, që kemi, okay, në e a, a, a, po, si shikon me njëra Po në shikon me njëra Po në shikon me njëra Po në shikon me njëra Po në shikon me njëra Po në shikon me njëra Mirë Një nga Po themi Debatët Se ju e dini që Tek ne ka debatët Vazhdimisht pa, pa, pa, për çdo gjë. Këto nuk mund. Nuk na zë gjumin. Kemi shumë pjellori. Jamën e, pjallar, e. kaluar edhe me sa vura re un vazdon ende sepse kishte pasur di përshëmun komisionin e medias. Pam. Ishte ë uh, kryeredaktori i gazetës uh, RD Bletikasmi, i cili ishte personi që u godit si uh, thosht ai me shkopin e hekurt. Unse kuptova, shkopin e hekurt tani ose është prej hekuri ose ishte shkop gome. Por ai ndoshta po për e përdor teste si metafor. Ka si. Për shkopin e gomës, se isha hija forsa që e quajnë një shkop hekuri. Varet atë ku i ka rënë. Shkop goma si shkop hekuri në kokë në kokë. Kok. A, a kanë dërmirë? Te shkam tekur ka thonë disa herë, sepse mund të ishte një goditje vdekje prurse. Në fakt kjo mund, godit, fakt, kjo mund godit, të jetë me çdo gjë. Ka tij... rast se mund të rshket këmbë në banjë dhe mund dhe dhe dhe pruse, dhe dhe të ishte vdekje prurse. Por jo, thjesht fatmirësisht ja. Është të rëndë një çuaju edhe mund të të dekeprurse Ta po tani mund të ha një, një bajamë dhe mund të të shkojë keq atë ditë ççi duhet trise kti ççi duhet të rrihte në rreshtin e parë jo ai ishte duke filmuar mesa thot bër duke bërë detyrën e vet mm. të gazetarit që u ashtu po nuk dua të shëndroj me këto ënisë okay sepse gazetari nesër mund të shihet të rre dikush e vogdon kështu që, që gazetarët duhet të shtrëmojnë rradhët nuk është okay Absoluti, që ti biesh një gazetari ose një qytetar i me kujdo nuk është qëndroj me kokës domethënë ideja është me e shmangata Absolutisht Kushtë do qofë qytetari Apo gazetari Qënësika Por debati ishte që Ishin shumë Apo ishin pak Ati e në shesh <gjitri> oh, Sepse ishte ungrit dronin Gjatë kohë që si flisë e lurësin basha Dhe u pa që Ishin pak Ishte isbrazët Sepse ishte shumë vap Thanë në disat tjerë ëh uh, ta reflekton ajo. Dhe ishim gjithë nën ishim nën hiet. Jo, po thoshin ishim tek pishat dhe nuk dukej shëndar, po. Na kanë fotografuar nga. në kohën që sa ishin këthe nga liçeni, po që ishim me shpirt. <laughs> na kanë po. Disa edhe në plazh, por <laughs> uh, jo <pa>. realisht un <laughs> me shpirt isha. Kam qenë un në plazh. Ëh, uh, po dua të them <laughs> që ky ishte një debat. Pastaj çfarë? Nuk ishte debat, ishte se sa njerëz ishin mbledhur për të parë Rita Orën e për ta dëgjuar atë të dielën. Po, po. Aty s'e duksh më apo s'e Tha një herë un lexova një që thoshte 250.000 vet. Po kush e nuk ai? Un nuk e di sepse sepse nuk e di se sa nçantë sheshi. Jo janë tha njerëz për shembull uh, Olta që Po. Janë shumë të zgjuar. Marrin sipërfaqen totale të sheshit. Po. Pa. Pa. Pa. Mm -hmm. Pastaj masin se sa njerëz mund të qëndrojnë në 1 metër katror për shembull. Po. 2 apo 1 herë. Edhe dalin në një numër. Ja shumë të zgjuar që ratën. Nuk i marrësh një, një 2 3, 4 5. Ump, 1 2 3 4. Hop, mua. Pataj që mbajnë në shpinë diku, quhet? Pataj që anë shënton. Prafur do jetë. Shëntosh të zonë dy vende. Ata pastaj llogariten kanë një formulë në fund fare që bën agregatin. Okay. Hiqet <laughs> diamri dhe mbetet vetëm <laughs> mishi, si mishi siç e thotë. Sa si fik kështu. Po edhe i pjekur. Po duash, po them që ishin shumë venda për rithorën atij, apo jo? Po, kjo duki. Ne unë isha atje në çesh. Edhe kur kalonin njerëzit realisht kur domethënë u bllokua komplet rruga. Në ishte bukur dhe çfarë do të themmë është kjo që njerëzit dalin për ça gjëra. Sigurisht që do dalin se është koncert, është një yll rocku, po themi apo yll mm, i muzikës pop etj. Po njerëzit duan pak civilizim, pa koncert, pak mbaz dite qeta, pak mundësi për dal me fëmijët për t'i shfrytzuar këto, për të parë një film, për të, kujtë mund se çfarë. Për të jetuar normalisht si njerëz normal, se çfarë bëjnë Europianët, apo Amerikanët, apo Amerikanët, njëgore, japonesët. Më këpëtonë që të do të dhe? Dhe. Tjeshtë diçka, diçka nërmale, edhe njerëzit derdhen në rrugë, 200 e... Këtë nënda shi, sa mi veta ishën atje? Shumë veta. Shumë veta. I plotës sheshi. Edhe pravë se pravë. Pravë se pravë, edhe pëse kishtë dhe kaj shumë njerës, kaj shumë situash... Bështeti publike të shpreur me njerëzit në shesh për rita orën Këna i si për të, prape shan Normal Sepse u hap një debat <gjit> Që po e ledzoja uh, pëndanshur uh, Do me tënë, ideja është Qfarë vajze, uh, si e ka moralin rita ora <gjit> uh, Moralin, uh, moralin uh, estetik do me tënë Ata që frasin ja, si e ka në të qërërës Përta e ka në qua e dur ato me thjallën e, e bugur kë Nuk më nxishet çdo femër që s'na pëlqen, po ëh, uh, që se kapim dot, po dër. normal. Mos i pëlqesh femra në përgjithësi. I ke në natën e të tëra, domethënë. I nënë, ke dhe... fobi me pak fjalë. Mund të shoh. Nuk e di, por domethënë kështu është debati. Debati është shumë madhi shu i madh që është kush më bor ashtu apo është unë Rita Ora nuk është artistija ime preferuar, me thënë drejtën. Ëh, sepse ka ka një mori artistesh që i pëlqej më shumë se atë. Po kjo s'do të thotë se por padhi një koncert shumë të mirë. Nuk është ajo që ka. Është ajo që është, e kupton? Ajo nuk është ajo që s'është. Muzika është çështje shijash, ëh. Diku ti pëlqen, ndat shkon, ndas mos shkon, po të tjerë, po. Kjo për nuk për e bën dhe. që ajo mos jetë artistë i mirë. Dhe artistët nuk janë të krahasueshëm sepse është idiotsin vetvetes që ti krahasosh dua që ky është më mirë se ai apo ai është më mirë se ky. Është shija e jotja personale. Sa këto peça tjetër që gjikohet nga, nuk e di, nga foto ta, saka mi dend, domethënë kjo është ik më mirë ruaj dhjetëve. Haj se flas. Nëse dë gjesh edhe ankesa për një uh, të ditë pas. për <laughs> Që ka foto qarëka, i ka qarë dhe, dhe foto Pa jo, idea është ku e dhja i moralin e rita orës uh -huh. Do më thëna i që gjukon Nuk e di nga njësët, do më thënë I ka mbajtur pështarin qitë kohës Shqika, shpesher, këta njerës që flasin këshualti Nuk din asë të tyrat, jo më të tjetrit E më mirë Ska problem Së da shi miku trori farë oh, <laughs> A dini din, din e kam bështetë në qitë mund e rita orën Çush kur Rina Ora e kjo, kam por, advertemt... ka kampatalli. Po na dërgë. Si na kanë kënga e parë fare Altini në Rina Oras. Açi na go. Ai go pra e shikon? Tiny tempo. Po pa... bashpunimi. Bash me Tiny Tempo. Tampa. Bravo, e shikon? With Tiny Tempo shine <tient> a light. Oh. oh, oh. Mm, mm, mm, o po, me sën të drejtën, me sën të drejtën. Oh, uh, Altini më shumë mbështet ririn. Na na na riri, ai ka pas mbështetur, por tani s'kam më ne për, për mbështetje. <tient> <tient> riri është mbështetse të për tërë tani. Në veri un kam dua libën e kam qef shumë. Edhe un. Me thën drejtën, por Elita pati super koncert atje. M'pëlqeu. Edhe dua ka thën këtu këta. Ka shkemi shumë. Dua ka qen po, un no. dua të shkoj uh, për dua në Prishtinë. Po mund të shkosh. Po s'di datën eksaktë se ai di që është në gusht. <laughs> <laughs> kusht, mm, taj gjej. Kur pa, po, isha djene. internet 15 ditë. Pushim. Kur po mendoja këtë gjën, ishte isha në Kep Trodoni dhe s'kishte internet atje. Mhm. Mm dhe doja të shkoja se çfarë date do qendonte dua. Nëse doje në Shqipëri apo jo në atko? Kur fap? Kur fap's kishte internet? Igu <gjub> internet. Jo, po se tu shikoj, është në gusht, është në Prishtinë. Ja ku është. Super artiste. E kanë në datën 10 gusht. Mo. O, kjo që kanë. Mo, sunda, mo. Do Mas, të shkoj këtu aty. Igu pra. A do e datën? Në doja datën. S'ka gjë, ngati që u jem mund të shkosh. Prishtinë, deri. Bëhet edhe by that bad bad bad bad diçë bëhet o da lek thua bad bad unë di unë di deri ta apo nuk bëhet nuk bëhet bëhet ja ti deri tash un po kështu nëse a ti do bëhet çose ti se do bad më fal po s'ka suldë për ty të do bëjmë do të ndonë nga 12 për shumë ishte perfekt nga 12 pse nga 12 tani ti ta orën kush e solli Edh Irma jo se ka sillë Tirana erdhi vet fal pse nuk seiten do dua lipën të shëshim Afonë e qithar për njërja Unë kargës këtuar bring the world në t'ko Që shë nëzjer një rose Nuk e një dhe njëri Talqiosh njo, realisht e rrit vlera Talqiosh njërja, ka dhe moral <laughs> Ska një dhe moral të vim të qes Mirë mirë, po rita Doë them dua Një hej, po dua ka pas <laughs> një trajektoj Një hej, po dua ka pas një trajektore kësmith Oke Unë jam e dua në për vete Po edhe Rita në këmë më qef Naturisht ka u rejtë që Ti je një je një. Do të di Lori. Je një ti. Tahmaçarti. Po, po. po që prap Lori ti. Kanë frikë do mbetesh si... pa gjë. As rritën as duan ti. Po gjithsesi do të shikojmë se bëjmë diçka edhe për ty. Ka të bëjmë për atë. No best. Çfarë bëjmë atë? Që, që shiftarët debatuan sa njerëz ishin në shesh. Uh, pasaj të butet të ushanë, njëri thoshtë tjetrit do mëndë sa fjalë që nuk përdojëm të një radio, po nuk ishin të hishme, <tër> uh, por e së që arruan do më thënë që kanë qënë më shumë se atere dhe më shumë se këtere, krasojnë fotografi të sa ishin, sa sishin, nërkojnë që njerëzë të regojnë se kur duan që të shkojnë për qefin e tyre, dalin edhe... Ase mirë bën. Edhe dhe pasaj, dalin, knashen, këndojn. Dhe pastaj pasi dalin, kënaqen, këndojn, ikin në shtëpi, thonë oh, bravo, sa mirë këndoi kjo. Dalin aty se sikishin dalë aty dhe shajm, por kjo është, oh. kjo është. Kë. <laughs> oh, e kupton? Prandaj s'do la se. Kjo është k. Çfar, çfar dini ju, yani padetik komplet. Çë dolët për këtë, pse për këtë duhet dini ne? Imagjinoje. <coughs> Emma se gjithmonë goja te liga. Me qara fjala. Ë uh, për gojet e liga, le të flasim mirë për njerëzit. Do të kemi dy fjalë shumë mira për Gentin. Uhm, poqen ku shpeben, që dola e dëgjova të premtën, un kam kam qenë shesh Skënderbej gjatë. Ti pas ke qenë, aty pas ke qenë. Je di pas në Ketrodonin në shesh Skënderbej am kë në, në <laughs> fundjavë, po. Shesh Skënderbej, Ketrodonin, shesh Skënderbej, Ketrodonin. Gendi këndonte në mënyrë fantastike. Do man, se, se, në një line të thotë se s'është ndonjë lajm tash këtu që themi që Gendi por edhe at nat. Normalisht. Ë, edhe at nat para që hapi për kur hapi për Erman Metën. Erman Metën, uhm. Konceret Ermali me Shrafia. Ermali një set me 24 këngë. Oh. Se dim se statusi i no. Ermalit tani mëson Ermali <laughs> Ermaria. E dim edhe pse ikun Itali, i dim oh. gjitha. Super diale edhe Ermali. Kto Shrafia, kto bravo. Kemi uh, kemi disa Shrafia në emision. E dim, ti duhej kujdes Lori. Faleminderit se... Lori. Jo, kush është qyteti më nr. 1 në botë? Fier i Ermali. Tu daj fort. Fem bashkë ninë me qe... Jezum. Oh, një sekond, prandaj të shkojmë. Cenzurën, cenzurën, një sekond. Cenzurën se duhet ta zgjidhim këtë. Po, po, është e diçshme. Okej. Okay. Donosam e të përemtës. Ai përshkruhet si një ikon o kurzës në përpjekje e... për të nxjerrë sekretet e Vllazërisë. Zona e Zotrinj. Ai përshkruhet si një ikon o kurzës, pra bëhet fjal për një personazh, i cili është duke u përpjekur për të nxjerrë sekretet e Vllazërisë. Kjo vllazëria duhet të jetë diçka masone, diçka e kësaj natyre, por çon sik ka. Te masoneria jemi. Mm -hmm. do, Te masoneria jemi, por duhet duhet të jemi vetëm fjalën, vetëm fjalën që mungon atje. Pra ky, kjo figura përshkruhet si një ai përshkruhet si një ikono gjurzez në përpjekje të për të nxjerr sekretet e vllazërisë, në përpjekje të vazhdueshme për të nxjerr sekretet e vllazërisë, jo. në përpjekje të kota për të nxjerr është numri 1, një ndim tjetër. Është numri 1. Në përpjekje të vazhdueshme Te kthi te pipit do të kthi ne okay është Çoun vash një ndimje çfarë? Po, cila ishte ndimba? To kundostar To kundostari tash mund të ishte. Po. Ah okay, po. Kujdes. Edhe një herë tjetër të fundit. Ai po shkrua si një ikono gjuzez në përpjekje të për të zjerr sekretet e vllazërisë. Kaq ishte. Kthehemi mas pak nëse edhin i cili është fjala që mungon atje, ja kjo është nga e parë që kemi luajtur nga. Rita Ora Ju jo përshëndetë rita gjithë Ju jo përshëndesim uh, e, me këtë gosëm Kjo është shumë klasë Këtejmë bas pakë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 Sip it up, let my perfume soak into your sweater Say you'll be here soon, the sooner the better No option for you saying no I won this game, just play a role Follow my lead, what you waiting for? Thought it over and decide that tonight is your night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 Trying to flatter, got my mind made up I, I, I'm ready for ya I'm in control, but with you being a man You don't seem to understand I, I, I'm ready for ya I, I, I, I'm ready for ya I, I, I, I'm ready for ya So be picking you the man Cause it's all part of my plan Those days are over, over. Oh, Mir më gjesi Mir më gjesi Mir më gjesi Mir më gjesi Mir më gjesi jeri Panë në të rego njërë Shfar uh, ke prenotuar për në për këta momente Për të napi <laughs> Ja u është <borsh>, jeri Më i shtashur me një lajmë <laughs> Nga to që habisin dë njën <laughs> Habi dë njën të ludhëm O është një O është një Je Bieri. Po shikojë një lajm në lidhje me Simon Cowell, i cili ka deklaruar për tani... Simon Cowell në klubin e mëngjesit. Simon. Tani ne të gjithë jemi të varur nga teknologjia, nga telefoni inteligjencë, çfarë do të kemi. A mund okay, të jemi të varur, çfarë për llafe? Duhet të thonë. Po mirë, për vësht llafeve, llafet <laughs> i kemi edhe Për llafe, për llafe, do të thonë të varur për llafe. Gjëja për llafe. Por Simon kanson që ndihet shumë i lëndur ndihet shumë mirë sepse ka 10 muaj që nuk përdor më telefonin e tij. Telefonin, oh. mos ia futkosh. Po, nuk e kam. Për të llapën. <laughs> <laughs> nuk e përdojrë telefonin ti, më thotës prej 10 muajsh Oho. dhe uh, ndihem shumë shumë mirë Ndihem mirë sepse Ma, se ta një kuptoj njërë se... Po, po, dhe e kam verifikuar edhe në Twitter, uh, nuk ka edhe asni line për ti, apo një shkrim për ti, sepse ka hmm. qënë aktiv në Twitter her pasere, më përparat Por nga qërësori 2017, më zga boj, nuk kam asni tweet dhe për këtë arsye njerëzit kanë pyetur se çfarë ka ndodhur me Simon dhe Simon ka thënë se historikisht kam, kam hequr dorë nga telefoni, kam 10 muaj që nuk e përdor dhe ndiejem shumë i lumtur sepse tani po kuptoj të gjithë njerëzit që kam rreth e qark. Ja më tepër kohë atyre i kushtoj më shumë vëmendje fëmijëve dhe familjes dhe merrem me gjëra që i kisha lënë pas dore dhe që i kisha haruar që ishin aty. Çfarë ke i harruar këtu? Po kujtoj ndonjë në... pjesë të një personi thasë se, se të kujt janë ato? Kur bëra mrinim <laughs> e kisha rruar që e kisha lëna të shë. Vëso të ka zë që ndihem më mirë uh, nga shëndetim endorë, ndihem më i lumtur, më i qetë, dhe po tani ju e dini Ore, qo, o, që një probleme vërë si janë nga telefonë. Po po se më përpara më merrin për të, të shmendur! Po jo! <laughs> <laughs> Edhe se si të shikonë këshua, kemërës shush? Me ato së gjithë nëndrihë, që komplet ajo, shikimi lebetit shumit shmendurin kam djeshmuaj pa telefon. Po e shikoj, mfal, po nëse të gjithë të tjerë janë në telefon gjithkohës. Pam. Ky me Pani, kjy, ka hequr flet. Tani ky mbasi ka hequr. Sepse këtu je, a jam rënë të i bash. Telefoni inteligjent. Dhe gjatë mbasi ka hequr dorë nga telefoni inteligjent dhe ka një telefon thjeshtë vetëm ah, për të komunikuar me njerëzit. Pacake. Nuk ka internet, nuk punon në kompjuter për një kohë shumë të gjatë, kështu që ndoshta ka hequr dorë nga teknologjia. Mm -hmm. Mm mm, mm roshëje. Ishapshëti. Mm, mm, mm. <gazin> pra sa më kau më është dashur u b u bë sa i bien? 10 muaj. 10 muaj. 10 muaj zënë zotrin që ka, ka hequr dorë nga telefoni inteligjent wow. dhe nëse ka një telefon totieri i bie që të ket vetëm një telefon. Tu tu tu tu tu tu. Au des choux. Hajtë sajnë Kështët më në avë Nevoja për komunikuar e existon a, të vetisht, Që që a ndë është apërdor uh, Nokia në ti 37 jet Për, alo, alo Mirja për Olë ta Në më falë, pao Ako mas tafje E lam tumila ma prit ma feno telefon u gata E lam tumila ma prit ma feno telefon u gata Tu te djoja rarararar Vezu ti tum tum bro un gran ed golba u ja Se she halum turin per un chao stasto dua per ki onno bel sogno ri Giuseppe A të e të të gjonja U i zërikë të ndërë U mbran e do rejtë Taloni, taloni po, Simon Cowell është milionerë dhe është vetëm e Alë, alë, alë Me thënd e të drejtën, me zi pe prej së pushimet Që ta fikë telefonin, cëa ditë Do e fikës telefonin, po dhe në bezësh a i papin Po se fikësi në mërë në mëtë ca Me thënd e trejtën Qikë, me trego pak Kemi në infituën së derim të anishëm Po kemi rejtën që ka si muranium Uraniumi është sakvra. Simboja numri fiton dy bileta pronësileplek. Të pasurohuni, ka thënë ai, më shumë uranium. Të pasurohuni më shumë uranium. Kishte ndodhur një gjë interesante në Kanada, po shikojani, në lidhje me me këto të ngjarrat e makinave, duke parë telefonin. Është një gjë, më thënë drejtën, që e kam parë. Që shumë njerëz e zë bëjnë, ëh, në Tiranë shoh shumë shpesh. Tani që jam me biçikletë vet, kam edhe një pozicion të tillë që më lejon që të shikoj shpesh e jo telefoni. Jo, janë duke shkruar. Do të thonë ajo që gjej është që shumica e atyre që janë duke përdorur telefonin nuk janë duke folur, por, por duke shkruar. Po, po janë duke shkruar, është më keq. Këta vazhdojnë të shkruajnë. Po janë duke shkruar bomba, pra. janë duke dërguar mesazhe, ndërsa janë duke ecur ndonjëherë Në ti e kupton sepse ndihet makina në që është duke dërguar mesazh. Shihet se si se si enga um, është engadalt e kupton. Është shumë që Terezinë sa nuk është fare me ritmin e rrugës, domethënë ka një ritëm <laughs> të vetin brendshëm. Qi vazhdon me WhatsAppin ose ose Facebookun, nuk e kupton se çka ka. Dhe kur e ti e para kalon me biçikletë një makinë, e kupton, <laughs> e sigon që tipi ose tipi pesa është duke shkruar, është një çoj çështë. Dhe që nisur drejt drejt, drejt uh, asaj, drejt, drejt bulevardit, drejt bulevardit, drejt një kryqëzimi dhe mban e fron pak aty. Po kanë shumë ka shumë po, shum, që shkruajnë, ka, ka shumë shum që shkos. Shum po prandaj. Një policin Kanada. Ja, e di që jemi në limitet e kohës tani, por do e them ne këtë. Ishte dhe një nat duke, domethënë dhe ishte në semafor paralel me një vajz, ëhë, uh -huh. e cila kishte dritaran e saj të mbyllur, apo policit ata se vura re. Thot ai që kishte një ndriçim elektronik, pra një ekran, pam. Shkëlqimi i një ekrani dalloi tek duart e saj. Nuk arri ta dallojë, thoshte, brenda sepse ishte errsin, por duke që ekrani u ndez. Disa herë ajo shikon të lartë e post me ekranin, nërkoj që u ndezë drita e shilet mm -hmm. dhe ajo nuk lëvisa. Më tesh mua, thë daji, mm -hmm. që t'i bëj një uh, drit me projektoj, në, mm. në mënyrë që ta zgjoja situash, më në fundu nista, thë daji, mm -hmm. shumë nga dal, në kure pashin nuk për pa esën e ndalova dhe i vura gjobë. Ta një vajzat thotë se ka qënë duke kontroluar smartwatchin në saj, ah. pra orën inteligentë, kishte një Apple Watch thonë ajo dhe nuk e kisha celularin, por e kisha në dorë, e kam në kyç orën thonë ajo dhe është orë inteligjente. Megjithatë këto orat inteligjente gjithashtu dërgojnë mesazhe. Dobra, është një gjithashtu një. mund të kontrollosh kocapin edhe ato. E polici jot ç'më duhet mua, nëse <të> e kishte të lidhur thonë, është njësoj sigurt të kishte <të> një <gji> telefonin thaahet <të> e kyçi dhe të ti bi bie kështu. <të> për për mendimin tim. Topakën këta kanë edhe gjykatësi kur ka vendosur kundra kësaj vajze sepse kjo që është zhvuar çështje në gjyq. Nëse smartwatchi quhet telefon Apo sjoe telefon për sa i përket policis kur të vë një gjob, domethënë. Sepse e kanë gjithmonë me vete. Dhe që ta ndezësh, duhet ta godasësh një herë. Natyrisht. E një herë gjithashtu për ta fikur atë. Përveç se kur e kanë një mod që quhet risk mode dhe race risk mode, se është një çka është që e mm -hmm. ndjen ajo për ngrihet kyçi dhe ndizet vetë. Në momentin vet. që ti e ngrej kyçin për të parorën, ajo ndizet vetë. Natyrisht. Kështu që është bërë debati i madh, goca mm -hmm. do të marrë gjob apo s'duhet marrë gjob? Dhe në fund e kanë ngren gjobën pra. Se na hngrë. Po. E mori. Natyrisht e morë, mor. <laughs> po jo, sa janë marrë në Lezhg gjatë fundjavës, duam numrin nga ju nëse ja dilni keni për të fituar një dhuratë në klubin e mëjesit. Institutet nuk janë kështu fushata aksionash pastaj. Ishte dhe... një fushata aksioni, me të thënë drejtën, gjatë shtunës së të dielës. Uhum. Mm -hmm. Po në Lezhg, ëh, uh, ishte një numër jashtëzakonshëm gjobash. Qiç ishte vendosur. Sa ishte numri? Sa ishte numri i gjobave vendosura në Lezhg? Gjat fundjavës që kaloj. 069 20 70 222. Është rruga atje. Ëh. Mm. A ke parasysh? Po, është autostrada Fdëkësiot. Po. Ne tani po ikim deri. Ashtu që kur <laughs> drejtimi <laughs> është në ngãcilin drejtimi duhet të shkojmë zotri. <laughs> A në autostradë? Ti më sigon tabelën. Ti ke këtu jo më ora. E cëndruşen për Tiranë, lutem. <laughs> Fejnë bas pak me klubinë mqisit edhe 33 dhe tre po thuajse, jeni me Klab FM dhe Klab Plus. you treat her treat her like a fool should tell me why you treat her treat her like a fool she feels in love but she doesn't know she feels in love but she doesn't know she feels in love but she doesn't know she feels in love but she doesn't know Mirëmjees. Ua, mirëmjees. Mirë se keni ardhur në klubin tim, gjithësoni tani për fix uh, post post Mihail. Imagjino, kur erdh ti tani sa orën? Sa Kosë po ti? Sa Kosë ta? S's'kosio, s'të, s'kosës shtë Kosë shtë. Eceuajna la regjina. Okej. Wow. 316 gjoba. Gjoba? është ma njëlla, fitohes e një, tërej, dyin, parë nëmëri fitohem dhe vileta për në cineplex. Êshtë, është marrë në bulmeta, jore? Të ujnë se kam sot, po. <laughs> Nuhati ka në kam e të. Ka një bago, ajo. Ke bago ti mi? Kam, dhe. Ka, me të gjove? <laughs> ajo, jo vedëm se thot arom kohsi, po thot edhe emrin e lopës. <laughs> sigurisht. <laughs> që e kam bërë? Ka i shenë laramane. Aha. Bravo, lta. Një laramane, mishdashur, një <laughs> Ei, hey, um, uh, ne klubi ne më thjesë të më thashë pra ditës kush e di se kur vazhdon një censur e cila duhet thën <laughs> nga e premtja. Që është, po mirë, nga e premtja. Po, e premte shtunën, dielën, e, shtunë e, e, e martën sot, pesë ditë sot Richard sot i tash. Jo, jam në rregull. Sot është vjetër kjo. Apo jo. Mezi, po pse nuk shkuhet ndonjë dot se çfarë është, është një një klip që Altini e censuron siç bën zakonisht, fshin një fjalë, ju duhet ta gjeni secila që ka leqë që fshi, kaq është thjesht. Falë, s'ndodhet. Ai përshkrua si një ikonë gupzezë në përpjekje të për të nxjerrë sekretet e vllazërisë. Në përpjekje pipe të rivalit, të, të armikut. Jo, do më thënë të thënë këtu të këto sinonime jemi, kujdes. Këto sinonime për rivali ose armiku, më është dashur diçka <laughs> ngjashme. Aman që jeni. Ju lutem. Të pastajojë të spijojë. Jo, thashë këtu të, të kundshtari sinonimi. Kujdes seriozis. <laughs> Të maskimit, të zbullimit, jo, okay. dhe maskimit të luftës të kreteljës jo jo, jo, jo, jo, në cuqë, në cuqë, në cuqë Jo, jo, jo, kujdes, në më njejës Në cuqë, në cuqë, në cuqë, në cuqë Në bijemë në më njejës E dy gjoj me dhe një herë të lukë Yes, lukam. yes A i përshkrya si një ikonë o gurëzës në përpjekjet për e përpjekjet e përpjekjet e përpjekjet e përpjekjet e përpjekjet e përpjekjet e përp Nësë, të thuaj me gojë. Pak të thuaj a me shenja, bëj, bëj një forma, bëj një gjëgë shu, bëj a me gojë. Shë të e kuptoj më mirë alë tinë. Në rëjvë. E vështirë baga shtu, pa? Shë të vështirë. Um, 316, pra, 316. Gjoba, pa. Gjoba, pa po mm -hmm. shumë. Sto i shoh vetëm nga bashkia vetëm në Lezhë. Apo... Kjo ishte vetëm në Lezhë, kam përsëriturun. Kush kalon thënë në Lezhë? Ëh, ah, vetëm për gjatë fundjavës. Gjatë fundjavës. Pastaj njër... ato strada ku është ai tabela 40. Ëhë. Uh -huh. Dhe pastaj 5 metra është polici dhe vazhdon 80 tabela. Vërtet kap... <laughs> <laughs> <laughs> e shohsh? Po kap. E ka vonë aty është portative. E mbër me vete. Kapton çu. Çikutan që është tabela ngul vetëm kur e shikon atë. Dark. Ej, bagazh. Po. E palos. <laughs> Ose ku di mundan një se shfar E rodo longë Që edhe ti qikon që është në fakt është me nëm vjetë Jo me gjash vjetë Jo me zero gjash në orë Ej Ndërko Me që jemi të kë Me që jemi të kë gjobat E vendosëra në lejë Tam Kjo së shme gjobat Kjo ka të bëj me parkimin mm -hmm. Por tje ka qërgulluar një shifër E shumës Në euro Që që të të të të të të të të të të të të të të të të të të të në serio, 120.722 sa milionë euro? Sa milionë euro? Sa milionë euro kanë paguar <laughs> qytetarët e Tiranës për parkim. Ieri, shikon s'merë. Si vitin me... që shkoi, çon wow. sa, më fal Ieri sotike. Tisë di, po keni një katra gjush nga Korça që e uh -huh. keni harruar. Po. <laughs> <laughs> me leona. <laughs> sa me leona me po flas. Wow. Me leona, okay? Okay. Wow. <laughs> Nuk po flasim as me miliarda, as me triliarda miliona janë. Mos bëni kështu. Gjërat vogla. <laughs> <laughs> Na habitin e parë. Edhe jo me qindra milion, po flasim me disa milion, okay? Okej. Okay. Euro. Euro sigurisht. <laughs> Kjo është, çfarë duam të dim për ju? I pari ka përfituar një dhuratë në klubin e mëqesit. Shohim nëse ja dilnin kur të kthehemi zonën zotrin. Do të nisim edhe një quiz me seri. Po, apo të që tani sim ç tani? Në si më cilënë? Në si më cilënë? Në si e ka filuar këmën e tini Mosë ja këthejmë se e ka fiksimë O dhë më prejtë më dorë të daji Mosë i folë zari Cë shumë të taj gjerë a këshu Janë Smolë e kam pëtadhe Këthejmë as pak Tani e shkoa për Nail Horan She's like she's out of her mind And wraps herself around the truth She'll jump on that flight And meet you that night And make you tear up watching To Glindi and the crew on The Morning Club On Radio Club FM 100.4 Enjoy it people Hello, uh, enjoy it people Hello, Mirë më gjësi që të gjithë e mishë të gëni ardhur në klubin e më gjësit Tanim i shdashur Nga kjo mm -hmm. atmosfer ku jemi ka ardhur momenti për të futur të ek Fjallam bravësht mm -hmm. Nga kjo atmosfer ka që pozitive Ka që hapur mm -hmm. Futemi. Le të futemi në zhupellën radiifonike që quhet Fjala e Mbrapsht, zotërin. Futocka. Kukar staletide. Por ka edhe staletide. Po, okay. Ader. Ader. There on, on, on, on. Alright, no. Ku je, je? Ader. Kam fjalë me 3, me 4, 5, 6 dhe 7 shkronja. Jan fjalmi i dashur cilat ju do t'i dëgjoni të zbuluara nga fundi drejt fillimit. Prandaj japim gërmën e fundit, pastaj gërmën e para fundit, pastaj gërmën e tretë nga fundi, e kështu me radhë deri te gërma e parë. Sa të plusiko. Fjala e parë mm -hmm. par, ka vetëm 3 shkronja. Shkronja e parë për ju është j. J. Yeah. Yeah. Një fjalë shqipe. 3 shkronja, shkronja e parë për ju para e fundit në fakt është j. Mhm. Mm Vaj Vaj, thot Olta, vaj Dhe gjërat, do një herë shkojnë Vaj, vaj. Herë të tjera nuk shkojnë Vaj <tip> Nuk është sakt, Olta, pra okay. Jeri Qaj Qaj, thot Jeri Do një herë gjërat shkojnë qaj Do një herë gjërat jo. shkojnë qaj është qaj është qaj, wow, është qaj, wow, jeri, është wow, wow, sakt Bravo, Jeri Bravo, Jeri Qaj Fjene par, është qaj, jo vaj Qaj Zgjonësh të sem çaj. 3 pikë për Ierin. <coughs> mos çaj. Mos pi çaj edhe da. Prandaj se dihet. Mos çaj kur pi çaj. Ëm, atëherë. Të lebarisë çaj. Mm -hmm. Këto fjalë kanë një lidhje më të shtyrë. Kan lidhje. Okej. Okay. Kjo na ngatërron. Dëgjojnë një fjalë që <laughs> çaji <laughs> <laughs> lidh me këtë çaj tani. Kjo fjalmizhasu ka katër shkronja, shkronja e parë për lart. Do të vom fal Bendi Juli fiton dy bileta për sinë Plex 069, i mbaronumri ka thën çaj i parë. Ju mund të luani në 0692070222, nëse gjeni këtu fjalë para, miqëve të mi këtu studio dërgojeni ato menjëherë. Kjo ka katër shkronja, shkronja e mm dytë -hmm. për yush N. Mm -hmm. N. Është emër, mm -hmm. gjinia maskullore, trajta e pastruar, numri 1-ës. Më e transhumë këtu. <laughs> emër, gjinia maskullore, trajta e pastruar numri 1-ës, shkronja e dytë për yush A. Pra, më baronë me... An... An... an ka... Katrë shkronjë në gjithë sejmë baronë me... An... Katrë shkronjë në gjithë sejmë baronë me... An... Shkronjë në tretë për ju... Mhm... Mm Ndërkoj që ju mund të përqyqë gjeni në 069 27 22 22 Kemi një... Konkurenzo një zotrim... Jepi oh. tini... Altini ka guzuar... Luan... Lu... An... an. Sheshe... Sa bukur... Ba ba... E pa sa. Shqiena e drejt për ju atë. Të, të, të. Të. Unë, pra, pra Lori kemi katër shkronja, mbaron me tan, tan, stan. Stan, stan do Lori, stan. Jo? Stan është saktë, lum gë. Gjithë blerë i mofarë. 4 wow, wow, wow, pik për, ja. për Lorin 3 <gjohet> për, lori, për njerin që ka gjithu qaj Lorin ka 2 pik me Stan Gjeti sën dhe tën Gjeti sën, se të ja i shtë po, të po të ja aktive <gjohet> tën Atele, kjo fjall ka 5 shkronja zonë, Shkronja parë për ju është <gjohet> M M Për Anërin, 2 bileta për në sinepleks Lëmë të Anëri 3, 3, 3 për një më Mund mërë një pjesë në 0, 6, 9, 20, 7, 10, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 069207222 nëse e gjeni fjalën. Pra ka pesh shkronja. Shkronja e parë për ju ose në më saktë fundit është m. Shkronja e dytë për ju apo e para fundit është i. Burim. Burim wow. thot Alta. Cuatro pico Alta. Wow. Bravo. Cuatro pico Alta. Wow. Vocabulario Alta. Del lungo Alta. Pra fjalët deri tani janë zbuluar dhe janë Qaj, stan dhe burim Ok, kjo fjall ka 6 shkronja Shkronja par për ju është ë Shkronja e 2 për ju është ë K Dje shkronja e 2 për ju është K Dje shkronja e 2 për ju është K Pjeshkë është e sakt. O e ka gjetur. Bravo, Olta. Wow, bravo, Olta. Bravo, Olta. Bravo, Olta. Pjeshkë. Sa ti mora ti lutem? Si nuk i numroj dot? 3 4 <laughs> 5 <laughs> edhe 4 <laughs> 9. E mbyllim. E mbyllim. Të lutem Olta, pra fjala ishte pjeshk, nuk ka pasur fitues as nga ju, po kjo është fjala e fundit. M'falni po. Kjo ka kjo ka 4 ka 7, okay? Okay. E provojmë këtë edhe është e fundit. Cuides, pra Olta ka kapur logjikën. Po pra, gjetë pjeshk vetëm nga K-ja. Po kam qenë aty. Pra janë çaj, stan, burim, bleshk deri tani. Ka një lidhje po. Çaj stan burim bleshk. Fjala e fundit. Me shtat shkronja, shkruaj para për yosh r. R. Shkronja e dytë për yosh e. Prit një moment. Prit. Stan <laughs> gjese mbaron me er. Mashkullore. Numri 1, trajeta e parshjuar. Shkronja e tretë për ju është të të 7 shkronja, më baron me terë, Lori jo jo jo e? Shkronja e 4 për ju është fë Athej shkathot kërë Skift Air bjë Skift Air është e sak të jojtë e blonkë Tjallë është Skift Air <laughs> E të reguar <tëllë> një Skift Air i përtet Të lumë të i pra Ta një kërkojmë nga ju, zëtërin Cile është lidhja Cile është lidhja mi disë fjalbe Qaj, stan, burin, bjeshko dhe skifter Sometimes I'm beaten Sometimes I'm broke Cause sometimes there's shit There's nothing but small Is there a secret Is there a cold when they get bad? Because I'm losing the hope. Tell me how to be in this world. Tell me how to breathe and feel your hurt. Tell me how, because I'm losing the hope. the dirt I, I still feel your hand I still feel your love We weather it Oh we fall the night You are the Tell me how, cause I believe in something I Hello, Mirë Mëngjes, Mirë se vini ora është të një në po thuaj se nënte 7 minuta Mirë Mëngjes Hello, Mirë Mëngjesi Gjdo Mëngjesme ju nga 7-anë tjetë Olëta Porra hmm. A na e kanë gjetur, se qëfar është lidhja? është një mal është një mal Bravo 2-4-5 imbaron nëmërë i Aronës dhe fitonë duratën nga Head and Shoulders dhe Old Spice Edhe një tjetë Rona E Rona E Rona Super bravo. bravo Stë çajstan burim biesh edhe skifter, gjithë nga Mali, po. Mhm. Un po mendoj Alpet fillimisht. Alpet janë malë gjithashtu, kështu që në rregull dieti. Mhm. Uh -huh. Bravo Jeri, bravo Eronas që ka fituar dhuratën nga Head and Shoulders dhe Old Spice. Erona shpresojm të kesh një mashkull në jetën tënde që do të vija aromën e një burrit vërtet nga Old Spice dhe ket nevoj edhe për uh, shampo uh, Heaven Shoulders që është numër një kundrasboktit me gëra fjala. Kur përdorni produktet Old Spice dhe Heaven Shoulders, uhm, mm mund ti regjistroni këto kuponat lerje tuaja me kuponat atë timor në faqen e internetit klubi yjeve.al. Atje do të regjistroheni dhe shorte të çdo javë për të fituar njërin nga Blue. panelat origjinale të Rusi 2018, skuadrave që luajnë atje pra ose një televizor 58 Inj. Që është super për parleshe, të parë veshin po. Po, sjuçë. Klubi Juve.com për të gjithë blerët që janë nga Head and Shoulders dhe Old Spice këto ditë. Bravo ju çoft. Okej, okay, shumë mirë. Është zgjitur edhe censura më ishna në klubin e mëngjesit e kanë Je... zh... e kanë zgjitur? E kanë zgjitur? Po, tha. Jo, Kushta? ja futa këtu. Jo, ja, ja, e trëmba. Jo, nuk trëmba për sa. Po tash që e bëra ato çu, domthonë. S'ka për të ndotur. Tani do të zgjitet, është e sigurt. A thua? Saut, mendoj që do shpartallosh. Është Altini ka dhënë ca ndima mi ish dashur. Ka thënë është një, Dhe, një sinonim thota, i rivalit në një far mënyrë i kundërshtarit në fakt. I kundërshtarit, po. Gjithashtu. Është një sinonim thot ai. Jerit ja kam dhënë pastaj. Jerit ja ke dhënë që është ndim akoma më marrësh. Para, para pak, pak, para pak, para 15 minutë. S'duket. He pra. S'po shoh. Rivalit, jo, i ka rregull floku gjithas. Ë le të djem. A i përshkrua si një ikonë o gurëzëz në përpjekje të a** për të nëzjerë sekretet e vlazëris. Të armikut, të oponentit, të luftëtarit, të hasmit, të avokatit, të egrë, të shakeqës. Jo, jo, jo, oltë ta. Oltinë. Ndë kështë që. Të antagonistit. Wow. Antagonisti. Wow. Po, saktë. Kjo është? Po. <laughs> unë thashë ishte hasmit për një gjë të saktë. Jo. Jo. Poсем thashë mua hasmit, ja bëjë po sinonimet ajo. Jo, s'është <laughs> jo, hasmi, unë thash. Unë më dije vështë hasmit. Oh, dushhtari jo. thashë. Antagonisti. Antagonisti. Mm -hmm. Leta djemi edhe një herë. Ai përshkruat si një ikono gjuzez në përpjekjet e antagonistit për të zjer sekretet e vllazërisë. <laughs> 8, 8, 9, tim baronumër i iglit dhe fiton një kontrol të plot mjekësor nga spitali amerikanë dhe 2 biljeta për në Cineplex Unë do toja se po ta vëshre me kujte, s'ka një fije antagonizm në vetë mënyrën sësi kuj e paraqet censurën E vërteve shtë Shumë mirë të bë, të zbëllua Këte e mba së fa klubin e më qesit të njën shkoa për të gjuar mishda shur Damien Junior bashkë me Gong Mardin këndojnë Living It Up I'm a one in a zillion, yo doggy if you want some, good life finally, perhaps change your night time hobby, come out of the old crime lobby, and benefit from your wisdom, me a go and live it up, life is better than great, every other day me voice a dozen dub plate, put in our hustle we know still don't and wait, I'm a one in a zillion, I'm a one in a zillion, Love for Puno Muscle now is never too late Big ones celebrate in a rich people place The liquor of someone from Trench don't fly the gates With food in a plate and drinks in a crate We sing till the neighbor dem wait We're living it up Out of the ghetto Believe in your dreams, believe you me, don't let go We're living it up We're having a good time, baby Now eight life present daddy make it up Out of the ghetto Believe in it true believe you made don't let go Believe in it up Having a good time baby I was born up town of the ghetto tree now don't feel it up Uptown Jamaica born and raised on the playground as where spent most of my days Babylon and them dirty ways why watching all the rich kids gone astray uptown Jamaica born and raised on the playground where I spent most of my days big city life Kingston and Mope and if you think miss hello tell me no way so live it up change tone to rema riverton south side to jungle sherlock garden to swanglas keenland schi mal to bakkto word word You are funnish town nine mile Don't town to Frankas Fall mod West side a ringin My daddy made it up Out of the ghetto We living it dreams we live you and me don't let go We living it up Having a good time baby I was born up town out of the ghetto chief now ain't like dreams believe you me don't let go we're living it up having a good time and The greatest radio personalities, the best music, the funniest shows. This is Club FM. Will you lay me down, make my heart the only sound, throw my fears all to the ground, will you hold me? Serenade me with the song you used to play tell the night turns into day will you hold me Gjësimim, gjësimim, gjësimim, gjësimim. Tararir, rarir, rarara. Mmm. Mmm. Mm, mm, mm. Presidenti Meta, midhdanzhur, ë, mm. e ka nisur mëngjesin e ditës së sotme me një apel e mesazh të fortë. Pyetja për ju është, çfarë kërkon Ilir Meta? Për çfarë bën thirrje ai? 069 20 70 222 069 20 70 222 069 mm. 20 70 222 mm. 222 Miau miau Për çfarë? Jo, sapo më dërguan një, një, një foto me mace. Okej. Okay. Si për një makinë larje, një mace shumë e bukur. Eshtë... Jo, brektiso, është braktisur? Është Jo, jeri është. Braktisur është, mund të jetë e pavarur. Është mase rrugë, po autonom e baktisor baktisor reale e lindur në rrugë e bukur ë e lindur në rrugë dhe rritur në rrugë e lezetshme wow a si vini makina po shoh duket që kjo që nuk është larë nuk ka lërasë s'ka nevojë ti ta laja ashtu është shumë e bukur ë ka ca goca altin që s'ka nevojë ti shpreson mos la kurrë e gjeni me mace po bëj shaka po bëj shaka po gjeni me mace Po bëjsha ka. Ishte një gjell që e bleu një fshatar. Mhm. Se shkojnë në treg atje dhe i tha. Nëse vjenin, nëse mbaroja të. Ha, mbaroja. Nëse vinan, se po njerzit ja bëjnë ufë pufta gocat. Kurse po bëhejse na bëj kurse macet lahen vetë. Altinin macet lahen vetë dhe Po më duhet të shoj që është shumë sa qelbe njerëzit. Dhe këtë ta jap me fakte po desha. Po megjithatë deri, un dohet biet akon me Altinin që ka një ndryshim të madh. Sepse kur shikoni një macë të ndyrë pra që të të pisët, <gjështë> ok. Ku jo e paçishta as aty. U mbraptika. U sa e bukur <gjështë> u mbrapt. <pika. gjështë> u ta marrim ta lajm te shtëpia ajo. Kurse kur kalon një macë, kush i merr qelbur. Është, është një kafshë dhe edhe pse kujdeset një për vete, ka nevojë që dhe dikush tjetër të kujdeset. Kurse për një të ritur është aq i përgjegjshëm sa duhet të kujdeset vetë për gjërat e tij. Çfarë është ky i ritur sa i përgjegjshëm? Me sa duket jo. Jo okay. nuk ka krahasime në këtë rast. Nuk rasta. ka, është vërtetë, është vërtet. Kalojmë te Barcelona. E sjeroi këtë pijë. Jo, po, po thosha që ky ishte një gel nga kishatari ti duhet një gel për të shtuar pulat, si thua. Mhm. Mm mm -hmm. Një godash. Edhe kërkoi një, tha, keni një kokosh, një godash. <laughs> po kemi, i thaj, kemi një nda është spektakolar. Ha, mos u tall. Po i lariste. <laughs> është spektakolare, morën këtë gelin. Mhm. Mm e hybi në makinë, pasaqo shkoi atje, zbr... nxori nga kafazi. E, qoj të koteci, shkoj i gjeli me të gjitha pullat, po për. Ojo njëherë, nga tre, katër herë, me se cilën. Pasaj shkoj nga patat, pasaj shkoj nga rosat, pasaj shkoj nga derrat, ishin dosat ati. Pasaj lopët, kjusht atar një ba, oj, të da, të nga të qëtoshën, qapënë, do prasësht vetë në këshu. Në ngordësh, a vashit, me pullat. Këti bashdonë. Çakista aty, Shqiponia, si e di, e kupton, ishte një gjel i tmerrshëm, zëvon ta. I tmerrshëm. Edhe kur kishte mbaruar punën me çdo kafshë të mungueshme në ferm, shkojte në shtëpi. Jo, ranava. Të nesër më në mëngjes fshatarit çohat, uhm, dhe i gjen këtë gjelin, shtrirën pa jua për jashtë, edhe ta miza që i vinin verdhë, po ngrihej dielli. Uhm. Edhe fshatarët hafa sa keq. Ta thashtë sa, ta marë shtruar. Urgjeri havinjë në sykshën. Shhtë, se pa afrojnë mizë. Shhtë, shhtë. Tejmë, s'fa kërëvinë mëgjesit. Ishtë në <laughs> shht, shht. Shht. Shht. Temë, shht. Më mjësit, vërdetit mesh. Blirja mëjë mirë që kam bërë, i thaj. 9.23, mëgjes. 9.23, mëgjes. Blender. Mirëmëngjes Altina, ulta Lori. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Ta ra ra ra ri ra ra. Holla që më nxituaz? Po. Pra Zoti por... Menta ka bërë një thirrje për Mjedisin. Mjedisin në ditën ndërkombëtare të shtetit mbaron numri mandolines dhe fiton dy bileta mandolines. <coughs> mm. Wow. Mandolinë. Bravo mandolina. mandolina, ke fituar uh, dy bileta për në Cineplex, mund të shkosh bashkë me Sokakun. Mikun tënd. Ajë vërtet e mm. vë ka mandolina, ëh? Mm -hmm. mm -hmm. Interesante. Po Zotimeta mm -hmm. me kë kishë dalë në foto? Me të birin. Me të birin. Bravo Volta. E zgjedh të birin edhe për ty. Faleminderit. M'kan munguar. Kimiko po? Mhm. Mm -hmm. mm -hmm. Do të shkojmë mm -hmm. për uh, nënë fin. Janë sa filmun ditem po shkojësa trailera. Pesht. <laughs> me thanë drejtën. O futa për trailera. <laughs> <laughs> në YouTube edhe po e shihja, ishte një gjë tjetër që kishte njëri mbështetërit. Ka mm. shumë gjëra të mira që po vin. Shumë shpejt. Edhe do të jenë të gjitha në Cineplex. Ishte një me Tom Hardy në që pëlqeu veçanërisht. Me Tom Hardy? Ëh, uh, Tom Hardy. Ëh. Mm. Mm. Ishte fantastiko shkencor. Oh, Venom quhet. Venom. Venom është njëri nga ato heronjtë Marvelit. Po, gojja interesante. E ça të tjera të tjera. Po si në pjekësi është vëndë e mi mirë për të shkuar për të partë të filmat është Super Gjep Këshu që Unë të regoja një bashkët letë këtyre mishëve të minë se Që se të regoja do të gjatë, gjatë, gjatë kohës që ishim duke ashtu Transmitivit Sepse është pak e eksho po Exageruar Po këtyre për qëju Qëshën <laughs> me lo Shka të truan farë Lori, Lori masu, masu, Sa kisha pajqesh të <laughs> Se nuk e prita farë Qështë <laughs> Ma këtë në qeshtë. Panë <coughs> të zotët. Që që atë keqë? Ose që bitë që? Kus me? Po që këtë filmin që dha blendit. Lore, po qesh, ako ma? E, po qesh. Belë që këmjotër atë. Ishin që një vogël që kjyri njërë në ashenësor. <sharp> Filip që e kjy? Lipi. Lipi. E thërës në shkërë, se pëse ishte edhe i vogël që e këpëra në qëshë. 1.65 1.66 To t'a i, po 1.65 Po nëjsa uh, Edhe Lipi <coughs> E pa vete në shënsor me një tip shumë t'madhe <coughs> Po gigant fare E pa shifte këshu A ishe i gjatë i madhe Muskuloz këshu Kuj vogël, i vogël, e le shikon dhe kjo tipi i madhe Oso e këteo kokën e pak të tipin kë këkisht ati posht I madhe shikon dhe t'voglin, i vogli shifte t'madhin Kur i madhi sa tha, Një e nëthëtet 120 kile 25 cm Edhe 300 gram Të dyja bashk Keni papa Ky, Si qishtë dhe do më tënë E dhe hopa Ju prejnë gjunjur i ratë figët Higu Kujta një filloj të bide në shpum që... I tham fali ta qamë theta Se se mora e <laughs> E dhe nash Një përgjigja pyetive dhe, dhe gjithë që më shofin ta, e do pyetive kam, fa. Sa i gjatë jam, sa pëshoj, sa... Një e nëthë të të, dhe i tha. 120 kile, isë të 5 cm, 300 grano dë dy bashkë. Keni papa! Oh, okay, si <laughs> okay, keni papa! Se në këtë gjohë, asë gjithë dhe të mëndu, si kërën të këthe, umëra mëra, ba. Këthe, umëra, ba, da. Okej. Keni papa. Këthe, jemë basë, në kërëmë gjezit a uh -huh.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 Cherebela ka aftësi antiinflamatore, antioksiduese dhe antimikrobiale, por gjithashtu ndihmon në hapin e oreksit. Në stilën e verës preferohet shumë çaji i ftohtë i cherebelës, i cili përgatitet në një lloj si çaji i malit dhe i nënshtrohet procesit të ftohjes dhe servirjes me akull. Çaji i cherebelës ka shumë vetitë të mira shëndetësore të cilat janë Efektet antioksiduese. Antioksiduesit shërbejnë si pastrues për të hequr radikalet e lira të metabolizmit dhe toksinat e tjera nga trupi. Antioksiduesit ndalojnë radikalet e lira që të sulmojnë indet qelizore, duke ndaluar në këtë mënyrë plakjen e parakondshme dhe rrezikun ndaj sëmundjeve të zemrës. Çaji i çerebelës është për këtë arsye një burim i fuqishëm me antioksidant. Ai ndihmon për të mbajtur larg efektet shkatëruese të radikaleve të lira parandalon zhvillimin e qelizave të dëmshme. Çaji i şerebelës mund të ndihmojë në parandalimin e disa formave tumorale të qelizave të dëmshme. Sipas një studimi të fundit, përbërësit fenolik të şerebelës sigurojnë vlera antioksidante të cilat mbrojnë ADN-n nga dëmtimet në zonën e trash. Ekstraktet e şerebelës sigurojnë riaftësim të menjëhershëm të ADN-s. Mëlqim më e shëndechme Efektit antioksiduese të qaj të sherebellës mund të përmirësojnë funksionet djetësore të mëlqis. Një studimi publikuar nga revista Ethno Pharmacology të regon se qaj i sherebellës u përdor në vend të ujtë për 14 ditë. Rezultate të reguar një rritje për e 24% të nivelit të antioksidantve në mëlqis. Qaj i sherebellës gjithashtu të regoje efekt pozitiv në mbrojtje në lipideve të mëlqis nga dëmtimet e shkaktuara nga toksinat e mëlqis ndihmon kundër ankstit. Çaji i şerebelës mund të ndihmojë në reduktimin e ankstit dhe në përmirësimin e humorit. Në një studim të kryer, një grup të rinj të shëndetshëm morën 300 deri në 600 mg suplemente të gjetheve të şerebelës përpara dhe pasi u bën pjesë një testimi për vlerësimin e nivelit të stresit. Të dyja sasisë përmirësojnë humorin. Sasia më e ulët e përmirsoi anksin përpara testit, por jo gjatë tij, ndërsa sasia më e madhe përmirsoi vigjilencën dhe qetësinë dhe për me rezultate më të larta të testeve. Për të mosu neglizhuar, çaji i çerebelës shkakton kontraktim të traktit urinar dhe këshillohet të mos përdoret tek gratë shtatzëna. Sipas informacioneve, sasi të mëdha të çerebelës mund të shkaktojnë kriza, marrje mendsh dhe rrahje të shpeshta të zemrës. Nëse vuani nga diabeti, përdoreni vetëm me këshillimin e mjekut. Të mira plus. Çaji i şerebelës është shumë i mirë për uljen e temperaturës dhe të ftohtët, po ashtu për zbutjen e acarimit të fytit, dhimbjen e kokës si dhe për problemet e tretjes. This is Club FM 100.4. I'll be waiting here. Yeah. You are the place, and you can place me anywhere. We're on our way, we're on our way away from here. But if we don't Be quicker And make it to the sky If you could only be faster Then you could outsmart time If we get only be quicker And make it to the sky Orexi vjen duke ngërndullt. Kjo ka hall në 2 dollar, ka hallën se mos i shkojmë ne e themi. Po jo më jo, nuk ka ta hallën. Digan se, te nuk po themi 45. Nuk kam asot. Ora 5 as 25 po. Po çaqoç. A jetojmë në Shqipëri? Jetojmë në Shqipëri, jetojmë në Tiranë. Po ti do të vdesur oltë kështu. Avashti oltë, oltë që u habitën. Po po. Jo u habit vërtet vera kuptohet nejse fare nejse fare do të them ideja është këtu sa zotrinë nevojë të folur për për thashë theme ato që, që qarqullojn online këto lajme që i botojnë ose lajmet mm -hmm. po themi ato të ashtu kuajtur lajmet që botohen nga portale të ndryshme citat them duke folur për një gazetar të njohur i cili çorba, mund të ndryshoj pam ekranet etj uhm po dhe lajmin që dëgjova un lexova un ëh uh, më duket se ishte në duket se ishte te gazeta Tema. Okej. Okay. ëh uh, por ishi shkruar tek uh, Republika apo diçka e tillë më përpara sepse e kishin cituar. Okej. Okay. Uh, thoshte që që paga mund të ishte 45 <coughs> milion, milionë, pra, 45 milionë në muaj. Vetëm një gjë dua të them. Urime me no. zemër, urime me zemër, urime shumë mirë. Jo, tu duhet të thën urime me zemër. Po Olta thot, Olta thot që jemi në Shqipëri apo jemi në Shqipëri? Jo, zemër nuk. <laughs> okay. Pastaj, pastaj doja të thoshja që ti duhet ta dish që në Shqipëri jemi edhe kur disa jetojnë ashtu siç jetojnë, dhe disa pa, jetojnë pa, një, ashtu siç jetojnë si apo jo? Natyrisht. Kto paparazili nuk është se kanë lindur di. Apo sot? mund të bësh një xhiro nga kodrat e mullëtit, sikur si etohen sa njerëz, mund të bësh edhe një xhiro nga. Jo, jo, jasht unazës mjafton. Po themi <laughs> jashtë unazës. Unaza si e re dhe sikur se etohen sa njerëz tjerë dhe do të kuptosh që nuk është nuk është ash habi do më thënë. Ëh. Po, nese. Person, kushtoj pa mirakë zemër. Je të gëzoj o zemër se fundja lodhet njeriu. Kjo është po patjetër. Çdo gjë bën ka Varesa çamë sjell, varesa vlerëmë sjell. Çdo gjë që është për interes. E themi këtë gjë, askush nuk ka dalë për mm. bamirësi, natyrisht. Uh, Ke diskutuar. Nëse mos në televizionen për të dhënë diçka. Por darësia nuk të varfron. Jo, nuk të varfron. Çto që. I thanë ata, fermentuan ata që kanë bërë. Këtu siç janë ata. Por e gjithsesi, këtë duan të them që është. Është <laughs> vështirë, po varet pra, varet. Çfarë do të ishte një rrog normale? Aulta. Faqë po të shkollaj. Tani shteti ka caktuar ato minimalet, maksimalet. Minimalja minimalja <laughs> është për stafin. Pikurisht pra ato po them. Po. Kush jam unë që caktoj rregullat? Mund tjet, të jetë po. Mund të jetë. Shikao, për një televizion mund të jetë dilem varëse si funksionon. Varëse si funksionon <coughs> në çdo rast. Por, por mund të, duhet të jetë një lëvizje e kujdesshme në çdo rast për të gjithë televizionet. Pse? Po themi. Sepse ka dhe njerëz të tjerë që punojnë atje. Apo jo. Normal, sigurisht. Që që edhe ata janë njerëz po themi me ndjenjë dhe mendime, me gjak. Që punojnë gjithashtu sërëzishte? për të dikush. Po, por prishuni mos i dyve ju. Ju vlojëng gjaku aty. Po. Edhe duke folur edhe me një goj. Njerëzit si të mzei më shumë mendojnë. Të mendojnë. Një zëri. Po ja, më dua të them që edhe ata për shkakun mund të mendojnë që një sekondën ata se i bie që un ti jam sa 145-ta e, e kthy domethënë. Në qoftë 145-ta <tër> po shumë në taj që kanë me vjetërsi Një punën pra. mm. Mirë, mirë Së po plasin taj që për, për pasturusët Po të faktë në taj që janë në profesion Një 2-5 a mund të të pak Sepse të demotivohen kam fri Pra në da e them që tu të kesh kujdes mm. Si televizion Se të demotivohet stafi Kur të mërë veshë njëri bën kashë Dhe tjerët bënë Seri pra mbajni sekret. Fraks unë <laughs> <laughs> jo, nuk ha, jo, jo, jo, jo mbani sekret se këtë po, skenari. Kur bën, i, kur bën kontratën, duhet të jesh koshent për këtë. Sepse po ta marr më shumë për shemund, çdit kusht tjetër që bën në të njëjtin punë si unë apo aty janë të paguajë 45 herë më shumë. Po falba më parë që nuk është hera e parë ndosht, do, kështu ndoq 45 herë në natë. Kështu ndoq zakonisht, nuk është për t'u habitur. Daktort. Ose secili shikon interesin e vet. Normal. Edhe secili ka interesin që brenda Mhuh. për brenda, Yuh. po themi, stafit, gjithë njerëzve që punojnë aty, ket një lloj harmonie dhe mirëkuptimi, njerëz mos ndihen të të anashkaluar, shpërdorur apo të nënvlerësuar, sepse ti vlerësojmë gjithë nga pak. Mundanë sigurt ta blesh, pas sajt ta blesh me para, telashin. Më kupton çka do të thotë? E kuptoj, por duhet të marrim mirë. Duhet të mos marrmesh mirë. Atëherë, diçka këngë më kuptoni gjatë këngës, ose se kuptonin diçka këngës pas sa kur të kthehemi, do themi vetëm mirë pafshim do i. Ta një që muzika. Ki rock. Born free. Yeah, yeah, yeah. Kjo është e mirë, është uh, ga. është edhe bashkuarët Amerikët, zonja. Zotrin, kjojnë tani me një tarif dheri në 25% në basë ngritis nga të të të tram të tarifave për aluminin dhe qëllikun edhe kjo si muzik klasik amerikane. Qarjot. Fast on a rough road, ridin' high through the mountains, climbing, twisting, turning further from my home. I young like a new moon rising fears through the rain and lightning won't dream out into this great unknown and I don't want no one to cry but tell them if i don't survive i Nuk ja... Nuk ja... Nuk ja... Zjerim do t'ja... Sëmëllim e shëmë lega da Sa u lodhëm A vlazë pon adell gjokundi Nuk i nëmërajmë do të qida që kemi mishda shurë tu I kemi pshërër por shtabëllinus për momentin Kërë të mbarrojme misionin Të vazhdojmë nëmërimin pa Bananet e Pavlos Bananet e Pavlos Bananet e Lëkurat Lëkurat e Pavlos Lëkurat e Pavlos Bananet e Pavlos Oke, mirë Kemi arritur në fund të programit, duhet të mbyllim me një herë Së në zë të një në shuqë, bye-bye Që jemi sërish nësër dhe dhe gjojme gjithashtu Po nësër Shpresojmë të jemi mirë dhe nësër Se s'pokupojmë jakoma Që keni me mamin të jemi Të jemi E përshët nësër Të jemi Të jemi <gjubi>